Частина 22. Філа Кавілері я знайшов у Соляріумі, де він курив кільканадцяту сигарету. «Філе!» – сказав я тихо. «Що?» Він поглянув на мене і, мабуть, відразу зрозумів. Його треба було втішити. Я підійшов і поклав руку йому на плече. Я боявся, що він розплачеться. За себе я був певен. Мені було не до сліз. Він поклав руку на моє плече. Треба було мені, мурмутів він. Треба було не, він замовк. Я теж мовчав, чекаючи. Поспішати, зрештою, було нікуди. Треба було не обіцяти Дженні, що заради тебе я буду триматися твердо. І на знак того, що виконає свою обіцянку, Філ – Легенько поплескав мене по руці. Я знав, мені слід побути на самоті, подихати свіжим повітрям, можливо, походити. Внизу у вестибюлі стояла повна тиша. Її порушували тільки мої кроки по вкритій лінолеумі підлозі. Олівере, я зупинився. Це був мій батько. Якщо не рахувати реєстраторку за столиком, у вестибюлі, крім нас, не було ні душі. Та і в усьому Нью-Йорку, крім нас, напевне, всі уже спали. Я не міг розмовляти з ним і пішов прямо до обертових дверей, але замить він теж опинився на дворі поряд зі мною. Олівере, треба було розповісти мені», – сказав він. Ніч була холодна. І тим краще. Я весь задубів і хотів хоч щось відчути. Батько говорив до мене, а я непорушно стояв, підставивши обличчя холодному вітру. Як тільки я довідався, зразу ж скочив у машину. Я забув надягнути пальто. Холод приймав мене до кісток. «Добре, це добре!» Олівера, я приїхав допомогти!» наполегливо сказав батько. Дженні померла, сказав я йому. Я шкодую, прошепотів він вражено. Сам не знаючи чому, я повторив те, що почув колись від нині мертвої красуні дружини. Кохання – це коли ні про що не шкодуєш. А потім я зробив те, чого ніколи не робив у його присутності а тим більше в його обіймах. Я заплак.